Оберігала ті дверця та, мов, левиця. Вона завжди замикала їх на ключ. Навіть, навіть коли хтось там був. Так-так. Тітка Ірина носила туди їжу на таці. Так-так. А ще, ще дядько Збігнев часом пропадав на цілий тиждень, хоч і не виходив з дому. Це помітила Берта Соломонівна. Значить, Ірена там його замикала. Для чого? Він що, був божевільним? Та ні, звісно. Звітля чулися чоловічі голоси. Досить глухо, але ж Ірка їх чула. А от Андрій не чув. А чи просто вдавав, що не чує? Андрій... Андрійко, Анджей. Господи Боже, вона згадала. Так, це воно. Якось Ірка прийшла до Живуських робити математику. Вона мала математичні здібності і феноменальну пам'ять на цифри та формули. А Андрій був типовим гуманітарієм. От пані Ірена і заманювала до себе Ірку. Послуги Анджевої однокласниці коштували дешевше, ніж репетиторові. Тим більше дівчинка відпрацьовувала Іренині подарунки і у школі на контрольних. Вона розв'язувала одразу два варіанти – для себе і для Андрія. «Так-так...» Ось Ірка прийшла до живуських, тихенько прослизнула у вітальну, Дім древо привчив її ступати тихо й обережно. Андрій стояв на колінах і цілував материну руку. А пані Ірена плакала. «Побожись мені, маткою-боскою, що ти ніколи в житті не візьмеш в руки карти!» «Клянусь, мамо!» Вона поцілувала його у маківку і крізь сльози прошепотіла. «Фарт!» не передається від батька-сину. Тільки через два покоління. Розумієш? Розумію, мамо. Ірка збагнула, що її присутність у той момент була б небажаною, і тому безшумно вислизнула з офелі живуських. Отже, пан Збігнів був картярем, професійним картярем, Ось чим можна пояснити, що пан Збігнів зникав на тиждень, не виходячи з власної оселі. Ось чим можна пояснити те, що меблі живуських частенько подорожували, а від них доберте Соломонівне або до Соболєвих, а за якийсь час назад. Ось чим можна пояснити слова Ірениної Матері, що за Живуським ти будеш як у Бога за пазухою. Але чи мала рацію, стара полячка? Хіба можна оте життя на вулкані, яким жили Живускі, назвати Божою пазухою? Хто знає? У тій нудній, одноманітній і стандартній радянській дійсності гострі різнополюсні відчуття справді могли видаватися щастям. Це теж було однією з причин, чому звідси з торговою чотири майже ніхто не хотів виїжджати. Люди були тут щасливими. Ірина підійшла до вікна. На дворі почало світати. Будучи жайворонком, вона безпомилково визначила четверта година ранку. Ірка стала жайворонком не зразу – Точніше, вона примусила себе такою стати під впливом Маджаряна. Він якось сказав, що його бізнес любить ранок. Ірці не треба було повторювати двічі. І її бізнес теж полюбив ранок. А Якщо казати точніше, її та Маджарянів бізнес вимагав свіжої голови саме вранці. Саме вранці найчастіше виникала потреба у блискавичних і точних рішеннях. Тоді, коли суперник, виснажений нічними клубами, професійними дівчатками і казино, був найбільш вразливим і нездатним до опору. «Береш його голими руками!» – вчив її маджарян. Саме для цього він вкладав гроші а вигорний бізнес і нічні клуби, хоч сам туди не ходив. Він лише заманював до своїх закладів конкурентів Це був точний і продуманий хід Ірина пам'ятає, як маджарян, розвалившись у м'якому фотелі Попихкуючи сигарою, розповідав їй У радянські часи, часи тотальної державної власності Не існувало приватного бізнесу Отож, щойно з'явилася зручна нагода Першими присмокталися до цієї сфери ми – вірмени, греки, євреї, чисті чи напівкроки, тобто традиційно торговельні народи.